Hende ved Emilis tal ikke meget om, men heldigvis har jeg ledet mig med Ole Helmersen. Ole er lektor emeritus ved Copenhagen Business School. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks national leksikon. Hej Ole, jeg til. Tak for det. Nå, men Ole, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Elisabeth den anden, og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem er Elisabeth den anden? Jamen, hun var jo dronning af Storbritannien i øh, 70 år fra 1952 til 2022. Hun var 25 år gammel, da hun blev dronning i 1952. Hun befandt sig på en tur til... Hun var sendt ud af sin far, kong Geo den 6., som kronprinsesse på det tidspunkt, på en tur til nogle af Commonwealth-landene for at skabe noget goodwill over for Storbritannien, og befandt sig i Kenya på det her tidspunkt, da hun blev, da de blev ringet op, eller hendes, nogle af hendes folk, hun havde med, blev ringet op, at hendes far var død hjemme i London, og så blev hun dronning for det tidspunkt, jeg tror, det var i juni 20, 1952. Og så sad hun på tronen, til hun døde i 2022. 70 år. Hun er den længst siddende monark nogensinde på den britiske trone. Hun slog, sin, øh, den, hun slog øh, hvad det, dronning Victoria, som også sad en frygtelig masse år med, jeg tror, det er 6 år. Så hun har været en, øh, en gennemgangsfigur for en meget stor del af den britiske befolkning fra tiden lige efter 2. 1. verdenskrig og frem til næsten i dag i vores dage. Ikke? Så derfor er hun en, et, har hun været et meget vigtigt symbol. Hun har været et fast holdepunkt for britterne i en periode, hvor landet er undergået meget massive forandringer. Der har hun bare været der hele tiden. Alt andet, stort set er alt andet i Storbritannien, er ændret på den tid, på den, i den tid, hun har siddet der. Imperiet er væk. Man har været igennem øh, forskellige økonomiske problemer forskellige øh, hvad hedder det politiske styret, altså partier, der har været ved magten og så videre. hun har været der hele tiden. Hun har været landsmoderen. Ikke? Vi har lige nu en situation i Danmark, hvor dronning Margrethe har annonceret sin, sin, sin applikation, og hvor der bliver talt meget om dronning Margrethes rolle som den der, det der faste holdepunkt for mange danskere. Og det har hun også været. Det har, og det har Elisabeth også været. Hun har bare været der næsten 20 år mere end Margrethe. Så hun har været der hele tiden. Altså i stort set alle britter over en vis alder har jo Altså, kan jo, kan jo huske hende fra, fra, fra den gang, ikke? Og, og for, for dem er hun, hvad skal man sige, der er hun bindeledet mellem den moderne, forvirrede, på mange måder forvirrede tid, som Storbritannien lever i nu, og så de gamle dage. Tiden efter 2. verdenskrig, 2. verdenskrig, sejren over Nazi-Tyskland, dengang man havde et imperium osv., der har hun været der hele tiden. Hun har formået at undgå, i hvert fald personligt, om man, om man så må sige, at kvæge sig. Der er ikke rigtig nogen skandaler, der knytter sig til hende som person, i modsætning til nogen af hendes børn og andre, nogle af de andre kongelige, som indimellem har skaret temmelig voldsomt ud. Mm. Og derfor har hun også en betydelig, eller havde hun, da hun levede, en betydelig højere, hvad skal man sige, der var et der var betydelig højere procentdel af britterne, der var der støttede hende og syntes, hun var en god dronning, end der måske er, der støtter monarkiet i Storbritannien. Ikke for det med at sige, at der ikke er et stort flertal også for monarkiet i Storbritannien, ligesom i Danmark, men hendes ratings var bare højere end monarkiet i sig selv. Hendes personlige statur som dronning var bare så, så, så stor. Hun er, hun er simpelthen bindeliget, altså hun har været den, den person, den figur, der altid har bundet øh, ja. England sammen. I hvert fald de 70 år, der har hun, ja. været, der har hun, hun har været konstanten, hvis man kan sige det på den ja. måde, hvor alt andet er stort set har, har, har forandret sig ganske radikalt. Indførelse af en velfærdsstat, fra til imperiet, øh, deltagelse i lidt forskellige krige, øh, udenhedspolitiske problemer, øh, økonomiske problemer øh, hjemme i Storbritannien, ind i EU ud af EU, og så videre, og så videre. Alle de der forandringer, øh, velstandssamfund, øh, kulturelle revolution, social revolution, øh, eller forandringer i hvert fald i Storbritannien, hun har bare været der hele tiden. Hun har bare siddet der, hvor hun har siddet hele tiden, og gjort det, hun sagde, hun ville, da hun tiltrådte som dronning. Der sagde hun, jeg bliver til at dør. Min mission er at holde, altså at tjene mit land til den dag, jeg dør. Og det gjorde hun. Så en yderst populær dame. Hun var en meget populær dronning, ja. Nu har vi været igennem det, øh, den her opsummering af Elisabeth den anden. Men hvor er så det store vendepunkt ved Elisabeth den anden for dig? Jeg tror ikke, man kan tale om et stort vendepunkt. Det ligger næsten i det, jeg siger med, at hun har været konstanten. Ja, man kan sige det. Hun har været et 70-årigt vendepunkt. Eller hvad, som man kan sige. Hun har bare været der hele tiden. Der har ikke været nogen sådan dramatiske episoder, hvor hun for alvor har været øh, har gjort et eller andet specielt. Altså hun, altså hun har jo samme rolle som, som monarkiet i Danmark. Hun kan ikke tale politisk. Storbritannien er, det, det er, et, er et, et, et konstitutionelt monarki, så hun har ikke nogen politisk rolle og de kongelige over skal på samme måde som de skal i Danmark være meget varsomme med at sige noget øh, politisk. Og det har hun været ret god til. Der er meget få, eksempler, meget få eksempler på at hun har sagt noget som måske kunne tolkes som en slags politisk holdning. Så hun har været god til at holde den der balance og holde den der værdighed, som hun har haft som dronning, holde sig ud af politik og ikke i modsætning til hendes søn for eksempel, Charles 3. som overtog tronen efter hende, da hun døde i september, den 8. september 2022. Han har nogle gange været noget mere frem i skoene, med, mens han var kronprins. Eller Prince of Wales, som det hedder over øh, og sagt nogle ting, der, kunne, der var måske lidt mere snærk no, lidt mere om noget, af noget politik. Og øh, det har han så forsøgt at lægge fra sig her det, mens han har været konge. Så det store vendepunkt findes faktisk ikke lige ikke, her, fordi det hun har simpelthen været så, sådan en konstant ja. for det engelske, ja. Ja. Øh, altså Storbritannien, ja. været der igennem tygt og tyndt ja. i 70 år. Ja, det har. Og man og, og, siger, hold kursen. Hvad øh, der for befolkningen? Hvad er det der ja, landsmoder. Og det viste og det viste jo også den måde, hun blev, blev fejret på, både da hun holdt 50-års regeringsjubilæum og 60-års og 70-års jubilæum, som hun holdt øh, nogle få måneder før hun døde, øh, hvilken, hvilken enorm jeg skal sige, kærlighed en stor del, en meget, meget stor del af den britiske befolkning havde til, til, øh, til hende, og dermed også til, til, til monarkiet, i hvert fald til hende. Hvorfor er det vigtigt at lære om Elisabeth II? Det er det, fordi hun, øh, fordi hun var den. Jeg ja igen nu kommer jeg tilbage til det, fordi hun, hun var den, øh, den personlighed hun var, fordi hun var den person, der der der, der tegnede, man så må no, hun tegnede ikke. Det er forkert at sige, hun tegnede i Storbritannien, men at hun hun var bare den der konstante figur, som som man hele tiden kunne referere til, eller sige referere op i forhold til øh, i, i Storbritannien i de, i de der mange år. Hun er en vigtig del af den britiske historie efter 2. verdenskrig. Hun har siddet der stort set hele anden halvdel af det 20. århundrede. Eller undskyld, hun, hun har siddet der hele anden halvdel af det 20. århundrede, plus 20 år mere, cirka ikke. Øh, så hun har jo været en fuldstændig integreret del af, af Storbritannien i de der mange år. Og, og man kan sige, hun er et eksempel på, øh, og måske kan man også drage en parallel til dronning Margre, Margrethe her, men hun er et eksempel på, hvordan en institution, som jo i virkeligheden på mange måder, er en anachronisme, altså noget, som man ikke ville opfinde, hvis man blev spurgt om det i dag, I dag ja. så er hun en, har hun alligevel været et eksempel på, øh, hvor stor forkærlighed folk kan have for et, for et, sådan et, et monarki, selvom det jo på mange måder øh, kan være lidt svært at forklare i en moderne, demokratisk, ligestillingsorienteret øh, kultur. Det, det har hun altså formået at gøre og øh, holde fast i. Ikke? Ja, og det her med de rene linjer, Altså, der har simpelthen ikke været en, en, en, en episode eller, Nej, eller noget andet, der har ikke. gjort, at man har mistet troen og, og kærligheden til. Elisabeth. Det har der faktisk ikke. Altså, det eneste rigtige eksempel, hvor det måske øh, knæb lidt i en periode, det var, da, da Charles's, prins Charles' øh, første kone, Diana, øh, døde i en trafikulykke i 1997. Der var hun måske lidt længere for alvor at komme ud og vise sin sorg, sine følelser. Der spillede Tony Blair rent faktisk, som premierminister på et tidspunkt, spillede han faktisk en rolle i at forsøge i at få hende overtalt til rent faktisk at vise sin deltagelse. Der var, hun, der, der, der, var der noget utilfredshed med, at hun, øh, hun, øh, hun blev på sit slot i Skotland og ikke kom til London, og det blev lidt med hende. Lidt for hende måske for alvor at vise, i hvert fald i starten, at vise sin deltagelse i den, så, i den meget, meget meget, meget øh, store så som greb den britiske befolkning, da de hørte om, at Lady Diana var blevet slået ihjel i en trafikulykke. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal med i min fremlæggelse om Elizabeth II? Det er øh, hendes vedholdenhed. Ja. Hendes vedholdenhed. Er vedholdenhed, hendes øh, det eksempel hun har stillet eller sat over for briterne ved sin, øh, sin, sin vedholdenhed. Det er, at hun har været der i tyk og tyndt for den britiske befolkning. Øhm, og øhm, at hun har været i stand til at varetage monarkiets funktion i Storbritannien på en, ja, på en, kan man sige, på en så fornem måde, som hun rent faktisk øh, gjorde. Ja, jeg har faktisk skrevet fire ting nu ned. Det er den vedholdenhed. Altså ja. 70 år, det er ja, jo... Det er lang tid. <laughs> det, er crazy. Ja. det er sjældent, man bare kan sige det, at man har arbejdet med det. Ja. Så det er eksempel, hun, hun var over for det britiske folk. Ja. Altså, hvordan hun havde de her rene linjer. Ja. Ja. Og det var et godt eksempel. Ja. Og så var hun der altså tykt og tyndt frem til, altså til det sidste. Ja. At hun var der også, til ja. hun døde. Og til slut så har hun jo varetaget et monarki, som nogen vil måske mene er forældet, men som populariteten holder sig stadig? Ja, man kan sige, at hvis ikke, hvis ikke hun havde været der, så er det ikke sikkert, at det britiske monarki stod så stærkt, som det, gjorde, som det gør i Storbritannien. Så kunne det godt være, at der var blevet stillet nogle, nogle flere spørgsmål, nærgående spørgsmål til, om det nu også, øh, om det nu også skulle overleve. Det er ikke, fordi jeg tror, at man ville på noget tidspunkt ville inde i en situation, hvor man ikke, ikke vil have gjort, endelig i en situation, hvor man havde afskaffet, det slet ikke, fordi der er stadigvæk stor opbakning til det. Og britterne, det er traditionelt og et meget, et meget traditionelt og konservativt folk, så de har, kommer ikke til at afskaffe monarkiet i, i en meget overskuelig fremtid, tror jeg. Er der noget, vi mangler at ind på? Nej, det tror jeg ikke. Øhm, det tror jeg ikke. Nu, er hun, nu, nu, nu, nu døde hun er 96 år gammel for et par år siden, og nu har tronen til sin søn, Charles 3. Så må vi se, hvordan det går. Så må vi se, hvordan det går med ham.